Розділ сьомий. Чорлі розповідає. З народженням мені не пощастило, бо народився я, голуби мій, у країні Забобонії. Мешканці її, Забобонці, зранку завжди вставали тільки з правої ноги. Як хтось загавиться і встане з лівої, цілий день дратується потім. Про нього так і казали, не з тієї ноги встав. Як хтось переходив вам дорогу з порожнім відром – невдача, як з повним – удача. Як розсипали сіль – буде сварка. Щоб уникнути цього, треба кинути правою рукою через ліве плече три пучки солі. Якщо ви щось забули і повернулися з порога назад, можете не йти – буде невдача. Але коли йти все-таки конче потрібно, то треба тричі перекрутитися на місці через ліве плече, та ще й тричі сплюнути, знову ж таки через ліве плече. А як хтось ненароком розіб'є дзеркало, о, то зовсім біда, трагедія, сім років невдач. На кожному кроці були у тих забобонців якісь щасливі або лихі прикмети. І от у такій країні народився я. Чорний-чорнісінький кіт без жодної білої плямки. Ти собі уявляєш? Побачивши мене, всі або тікали, або кидали в мене щось важке, щоб прогнати. В усьому лихому, що робили інші, звинувачували мене. Була у Забобонії котяча банда, яку очолювали три коти-хулігани – Брис, Гультяй і Фантомас. Брис був смугастий, Гультяй сірий, а Фантомас – рудий. Я з дитинства був добрий і лагідний котик. Але коли підріс, Бриз, Гультяй і Фантомас силою мобілізували мене у котячу банду. Вони вирішили використати мене у своїх злочинних задумах. Посилали, щоб я відволікав увагу господарів, і поки господарі ганялися за мною, котяча банда грабувала обійця. Я кілька разів тікав з банди, але Бриз, Гультяй і Фантомас щоразу ловили мене, били, дряпали і примушували повертатися. Одне слово, юність моя котяча була нещаслива. Та от одного разу, коли після чергової втечі і науки я зализував рани біля димаря на даху, раптом з'явився метр Бридакус. "Здрастуй, Чорлі", сказав він. Я здивовано глянув на нього. "Ви помилилися, пане. Я не Чорлі, я Чарлі. Справді, коли я народився, Бабуся Гортензія, в якої я спочатку жив, назвала мене Чарлі. Невдовсі бабуся померла, а ім'я лишилося. «Ну, х, який же ти Чарлі?» – усміхнувся Бридакус. «Ти Чорлі, чорний як Сажа, і через те тобі так важко живеться у цій забобонії. Хочеш жити краще? А вже ж!» – сказав я. «Тоді я забираю тебе до себе. Ти будеш мені допомагати» і я ніколи тебе не скриджу, обіцяю тобі». «Згоден?» Він був дуже негарний, цей Бридакус, і мені стало жаль його через ту його потворність. І я погодився. Я ще не знав тоді, що він Чаклун.